175. Războiul, extazul și moartea Spre deosebire de Varuna, Odin-Odan este un zeu al războiului, căci, după cum scrie George Dumezil, în ideologia și în practica germanilor, războiul a nevălit peste tot și a colorat totul. Dar în societățile tradiționale și mai ales în la vechi germani, războiul constituia un ritual justificat printr-o teologie. Avem de a face întâi de toate cu o asimilare a luptei cu sacrificiul, atât învingătorul cât și victima aduc zeului o ofrandă de sânge. Prin urmare, moartea eroică devine o experiență religioasă privilegiată. În plus, natura ecstatică a morții îl apropie pe războinic de poetul inspirat ca și de șaman, de profet și de înțeleptul vizionar. Odin Odan își câștigă specificitatea grație tocmai acestei exaltări a războiului, extazului și morții. Numele de Odan derivă de la termenul UT, w u literal furie. Este vorba de o experiență specifică tinerilor războinici. Ea producea o transmutare a umanităților dintr-un acces de furie, agresivă și năfrasnică, și îi asimila unor fiare de pradă turbate. După inglinga saga, capitolul 6, tovarășii lui Odin mergeau fără armură și, asemenea lupilor, ori câinilor sălbatici, își mușcau scuturile și erau puternici ca urși taurii. Omorau oameni și nici focul, nici oțelul, nu le putea face nimic ea lor se numea furie de Berserkr. Se scrie B-E-R-S-E-R-K-R-Literal războinici în piele. Serkr de urs. Erau cunoscuți de asemenea și sub numele de Ulfednar, om în blană de lup. Ulfednar se scrie u l f h e d -h n a r Tinerul devenea Berserkr ca urmare a unei lupte inițiatice. Astfel, la triburile Ciatis, scrie Tacit, în Germania 31, solicitantul nu știa nici pletele, nici barba, mai înainte de a fi omorât un dușman. La Taifali, tânărul trebuia să doboare un mistreț sau un urs, iar la Herul trebuia să se lupte fără arme. Nota 19. Tacit îi descrie pe haruzii de pe cursul superior al Oderului și acela al Vistului, cu scuturile lor negre și trupurile lor pictate în negru ca o armată de fantome. Exercitus Feralis, a cărei priveliște niciun vrăjmaș nu putea să o suporte. Germania 43. Închei nota. Trecând prin aceste încercări, candidatul își însușea modul de comportare al unui animal sălbatic. El devenea un războinic detemut în măsura în care se comporta a idoma unei fiare carnivore. Credințele despre licantropia dobândită ca urmare a îmbrăcării ritualice în tropiele de lup devin extrem de populare în evul mediul iar în tinuturile nordice ele se prelungesc până în secolul al XIX-lea. Zeu al războiului, Odin Odan este totodată zeu al morților. El o crotește prin mijloace magice pe mari eroi, dar sfârșește prin a-i trăda și doboru pe protejații lui. Explicația acestui straniu și contradictoriu compartament pare să fie necesitatea de a aduna în jurul său pe cei mai detemut războinici în vederea bătăliei eschatologice. Ragnarok Ragnarok se scrie R-A-G-N-A-R-O cu două puncte K. Într-adevăr, luptătorii de samă căzuți în bătălie erau conduși de Valkirii în Palatul Ceresc Valhalla. Valkirii se scrie W-A-L-K-Y-R-I-I. -I. Valhalla se scrie W-A-L-H-A-L-L-A. -A -L -L -A. Nota 20. Valhol, sala celor căzuți. Valchiriile, al căror nume înseamnă cele care îi aleg pe căzuții în luptă, erau la început spiritele care îi ocrotesc pe morți, închei Nota. Primiți de către Odin, ei își petreceau zilele întrecându-se în luptă pregătindu-se pentru bătălia finală. Ocrotitor al vestitelor Manerbiunde, care ca toate societățile extatice și războinice terorizau satele, Odin Odane nu putea fi zeul favorit al populațiilor rurale. Cultul lui, comportând sacrificii umane prin spânzurătoare, era celebrat mai cu seamă de familiile regilor, ale căpetenilor militare și anturajului lor. S-au relevat, totuși, numeroase toponime conținând cuvântul Odin și chiar substantive compuse cu vocabulele însemnând câmpii și ogoare. Ceea ce nu demonstrează structura agrară a lui Odin, ci caracterul său imperialist, tendința sa de a-și apropia funcțiile și atributele altor zeități. Rolul capital jucat de Odin Odan în viața religioasă a germanilor se explică prin însușirile multiple ale suveranității magice. Odin este autorul principal al creației lumii, zeilor și omului. În ce privește alte personaje divine, active în vremurile mitice ale începuturilor, memoria colectivă nu le-a reținut decât numele. Tot astfel, el este chemat să joace rolul principal în bătănia finală, Ragnarok. Calitatea sa de zeu suveran și în același timp de zeu al războiului și al morții face comprehensibil atât caracterul sacru al regalității cât și valorizarea religioasă a morții pe câmpul de luptă, concepții care caracterizează cultura evului mediu-timpuriu germanic.